الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شروره ونفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا الله إلا الله وإحناه وإلى شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله وعندما نسي من طرح نسي من أكيد التحاوية كم يبرد التكتير لأي شيء أبو جعف التحاوية وليشبهه الأنام Vëzhdojnë, shëllë dhe shpikon në lidhe me të sësitë Allahu sëpërnë tala dhe thotë këptimin fjallës ti nuk i njëjnë ati kryesat lajesh bëhuhu el enam nuk i njëjnë kryesat nëse mani mëndu i misin të kaluar kemi të reguaj që fele ashebe nuk është përmëndu në kurove në sunet por disa djetarë kanë përdojrër atë e ka pasë për qëllinë në mëndojnë që e Allah subhanahu wa ta'ala nuk i ngjan krijesa në secilit e tij. Nëse aku do hum bora e kanë keq përdorur këtë lloj fjale me kuptimin që kanë përdorur atë me kuptimin domthonjë që kur thuaj nuk i ngjan, domthonjë që duhet i mohojmë dëjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është ky qëllimi i salev kur përdorët këtë fjale. Sipse Allah subhanahu wa ta'ala e ka mohuar që të jetë dikush i barabartë me të ose i njëjtë me të dhe ka pohuar që ai ka emër dhe censi. Leise kemi tishe, ose Mir Albosi, nuk ka se i zgjedhë ai dëgjuesh sikurse. Dhe mohimi i kësaj projekti për angazhimin që tregon në Bucharest Tahaui këtë ka dërguar edhe më në Buhanifia dhe nuk kanë pas pasporë qëllimi mohimin e censier se shprendoi grupe të homërs, ata kërkojnë shpjeguar ti fjalë më në Bucharest Tahaui tu. Disa projtues mund të kenë thënë që qëllimi i këtuh është domosdën që Allahu i madhûr nuk ka selsi. Ose e përdorin të zakonisht në për librat e tyre, edhe trëgojnë që kuptojnë fjalën se nuk i ngjan krijesave, domthonjë nuk ka selsi, mohojnë se si të Allahu smontale. Po okay, kë nuk është saktë të lefët, e saktë tek selefët, por shoin Ibn Hanife ka thënë në librin vetë al-Fiqh al-Akbar, la yushbihu shay'un min khalqihi wa la yushbihu shay'un min khalqihi. Ka thënë Ibn Hanife nuk i ngjan ai krijesave dhe as nuk i ngajn krijesat atij. Më pas ka thënë ka thërë bu Halidja dhe secilit e tij të gjitha janë në kundërshtim, janë ndryshe nga secilit e krijesave të tij. Ai di, por jo si dije jon. Ai është i fuqishëm, por jo si fuqia jon. Do të më fuqejon është asgjë para fuqisë Allahut subhanahu wa taala. Ai shikon, por nuk shikon si shikojmë ne. Do në shi mund ta thosh ndryshe vaji. Ne shikojmë por nuk shikojmë si shikon Allahu. Me kuptimin që fu... shikimi i Allahut subhanahu wa taala është i plotë në çdo aspekt kështu që e buhanifja këtu kur thotë nuk i ngjan krijesave, nuk ka për qëllim domosdhem që mohoi si si se si i thotë Allahu subhanallahu te, se tregon më poshtë vetë që i pohon se si i si thotë Allahu subhanallahu te ala. Edhe e them të ldgjej sepse grupet e humra përdorin këtë fjalë, këtë fjalë i keq përdorin fjalën që nuk i ngjan, e thonë që këtë fjalë kupton për isajnë që nuk ka selsi. Gjithashtu ka thënë Nuaim ibn Hammad gjithas për selefëve. Thot men shëbë bëhë Allah e bëshej min khalqi fekat kefër, kush e përgjason Allahun me një për kërjesëve tiri ka bërë kufër. O menën kërë ma wasëfë Allah u bëjë nefsehu fekat kefër, dhe kush mohon një përcinsive që Allah u ka përshkurë vetën e ti me ta, me ta, a i ka mohuar. O lejë se fi ma wasëfë Allah u bëjë nefsehu e la rasulu të shbihë, dhe në përshkrimi që i ka bërë Allah u bëjë dëstië, dhe në përshkrimin që ka bër profeti i ti, tij sallallahu alejhi dhe selem për Allahun mëdhor nuk ka pronësi. Në moment që mos kujtojmë grupin e humbur që përshkrimit thelsiet Allahu ose përshkrim që ka bër Allahu neve te seli dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem quhet pronësim. Kur ne ka treguar në emrin e Muhamedit pastaj ka treguar dietarët thelë më shumë fjalë Ishaq ibn Rahawi i cili për sallallahu alejhi dhe selem gjithashtu thotë: Menwasafa Allah fa shabbaha sifatahu bi sifati ahad min khalqin la fa huwa kafir billahi alazim thot kush e përshkruan Allahun duke, për, duke e përindukë për njësuar cilësitë e tij me cilësitë të ndonjërit prej krijesave të tij ai është kafir e ka mohuar Allahun në madhëruar gjithashtu ka thënë ë shenja e xehmive xhamia gjëmi është një xehmitë i grupi i humbur të cilëri mohon cilësitë të Allahut subhanallahu teala e thot ishab al-rahwi shenja e të kujt është është se ata pretendojnë ku drejtë e hel sunet të xhamatit që e hlisoneti janë për njësuës. Thot, shenje dhe gjëhmijë kushësh, pretendimi tyre, dhe më thënë, duke gynjurë, se pësa ta thot janë dhe dashurë mas gynje shtërës gjëhmijët, që e hlisoneti dhe gjëmatë janë për njësuës, për kundat dhe gjëhmijët janë mohuës. Thot, isha ke më rrahoj. E tregon të, të dhe gjë për shenë gjëhmijët, dhe më thënë, nëse shikon një person, që i quen e hlison përnjësues, do për të thotë që do si të thonë të që sigurisht e helsuneti përnjësuesin Allahun me krijesat, ta dijë se do të thonë që ky është mëhojësi i Zotit Allahut. Por ne i quajnë e helsuneti përnjësues. Pra ne tregohu të llojë që fala përnjësim e përdorin e helsuneti dhe e keq përdorin grupet e humbra si do pëlqejë të atyre. Edhe i quajnë e helsunetin mushabbihah. Do të thonë përnjësues. Ë pse? Sepse e helsuneti pranojnë që Allahu di, që Allahu shikon, që Allahu dëgjon, që Allahu flet edhe ata thonë, grupët të humbura, të sirri të mëhojnë të cilësi, thonë kjullë e pohimi që të përgjësim. Në i kohë që përgjësim, vërdet nuk është këtë, përgjësim e është të akrasosh kryesën me kryesën, nëse kryesën me kryesën, duke për dënduaj që cilësi të kryesën, cilësi të kryesën, cilësi të kryesën, cilësi të kryesën, cilësi të kryesën, cilësi të kryesën, të gjithë ato o Edhe kjo është e njohur për grupet e humbura, që ata akuzojnë El-Isunetin xhamatin në çështën e cilësisë të, të, të Allahut, duke thënë që El-Isu, kta, jo duke qenë El-Isu redi, po thona për Jezusit, El-Mushabbaha, kush i quajnë. Ajo se kjo është bërë e njohur tek xehmijet, tek mu'tazilet, tek tek rafizot, tek grupet tjera, librat e tyre të mbushura me këtë lloj emërtimi. I quajnë El-Isunetin Mushabbaha, per Jezusues. Me këtë proces se dëgjon, domethënë Mos u mashtroni për këtyre termat, dhe kjo domoshem t'tregon, domosht gjashtoj la t'tregon një çështë shumë të rëndësishme, që njeriu nuk vlerësohet sipas termit që i vishat atij, por vlerësohet në bazë të akilit që ai ka në vëzetën e tij. Dhe kjo lëngjesh duhet të mos ai qartë për një njeriun që kërkon të vërtetën. Domthonjë njerëz mund mund të mund të mbëshën çdo lloj akruze. Për shembull, ta domoshem në grupet umbra, eh në e humbura e risunetin e që mushabbie, që mujessime, mujessime në momentin që japin tru Allahut. Nëse u qeta, nëse u heshet, suneti e, e krahason Allahun si krijesën, thotë që Allahu është si, si krijesat. Kjo është gënjeshtër. Mi po ata, nga që i mohojnë se si të Allahut, për këtë arsye ata e quajnë çdo pohues se si i të Allahut, ata e quajnë përjësues, edhe pse në vërtetëni suneti thotë se si të Allahu nuk i jën se si të krijesave. Kjo që e emërtimi që ka vendosur ata, emërtimi padrejt, minzor, edhe kështu edhe grupet e humbura, njerëz të humbur gjithmonë përdorin termat, ë, terma të tillë që janë shpifje për të, ë, për të larguar njerëz nga e vërteta. Kënd përdorin të gjithë termi për larguar njerëz nga Islami. Edhe po qesën njerëz do mështrohen për këtyre termat duke thënë, "Ah, po kta që kanë pronësorës, ata largohen nga aqite e vërtet, vetëm për shkak të çfarë? Për shkak të akuzave që japin grupet e humorit kundër studentëve të xhamiat?" Në si rastin konkret edhe thonë këta për shumë ka mërmëndë në libër të tyre ka gjërës të humbur mëgjehmi e mërtezire më tjë mërra i quen e në sunetin mëshep bihe ose mëgjesime e do në për njësuhës edhe thonë në libër të tyre një prej grupëve të për njësuhësve janë disa njërz të cilë dhe i quen vete të tyre Maliki edhe ata thot e dedikojnë vete të tyre një personin cilë i quen Maliki për në n ka për dy dhot janë disa njerëz secili thonë vetë Shafi. Doon prej kujt? prej tyre të pengjesuesve, doon pengjesuesve, të cilët ata i quajnë pengjesues, të cilët quhen vetë Shafi dhot. Edhe ata thotë ia ja dedikoj vetë dhëty një person i cili quhet Muhammed ibn Idris Shafi, imam Shafiot. Edhe ato, edhe ata të cilët shpjegojnë Kur'anin si Abdul Jabbar dhe imam al-Zamakhshari, që është mu'tazili kur vlasin për ehlesunetin që pohojnë se Zoti Allah thon këta janë pënjesues. Edhe normalisht ehlesuneti nuk duhet të merret me këto lloj gjësh, me kuptimin do të thonë që nuk i nuk i vë nuk i vë vlerë akuzave të tyre. Edhe çdo person i cili dëshon vërtet nuk duhet nuk duhet të ecë me akuzat e njerëzve. Ajo që nifet tek ehlesuneti të xhamati që fjala për pënjesim ë uh, shprehet atëherë kur njeriu i pënjeson se Zoti Allah ose se të krijesave si çbëj domos grupet e humbura. Ëh lelut sallat ose që zi domos shpjegim më i gjerë sajt domos më mbrapa. Është e çuditshme që ndonë grupet, humbura, Allah, këta grupe me këta grupe të humbura, atë që mohojnë se siet Allahu subhanahu wa taala, dhe këta janë shumë në ummetin Islam, edhe këtu në momentin ton ka sa dush për tyre. Ëh e çuditshme e tyre është që këta dëshirë arrijn gradën më të lartë të mohimit. Në një rani, Allah, nga njëra anë mohojnë se siet Allahu, nga ana tjetra ata përpiqen për të përngjësohen me atë që i quajnë atë selisit Allahut. Në kjo është çudi e çudirave. Fona ta kurmohen se i thonë, ai që është është të existoj, gjut, Allah, ta, jeshtë, të tjurë, i detyruar të ekzistojë, wajibul wujud, i thënë Allahu subhanahu teala sipas tyre, kështu i quajnë ta wajibul wujud. Thonë nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Edhe pastaj thonë që origjina e filozofisë së tyre bazohet në përngjësimin me Allahun. Në pas mundsisë e thon edhe thon që grada më e lartë e urtësisë dhe grada më e lartë që mund ta arrijë njeriu është ajë të përputhet të përputhet në cilësi me krijusin me Allahun. Kështu thon të ta. Edhe transmeton i hadithit i cili nuk ka asnjë zinxhir transmetimi i cili thotë txhallaqu bi akhlaqillah, që thot merrni moralin e Allahut. Kështu thot hadithi. Edhe domodin çudime këta. Këte i mohojnë si të Allah, te thon merrni si të Allah. Çfarë si të marrnat? E mohoi farat, por nuk ushun, nuk ushun. Çfarë si të marrnat atë? E rëndësishme është domodin që kjo është kontradiktë e këtyre njerëzve. Këte mohojnë, këte përpiqen domodin që të përgjigjëson me ato që ata vetë mohojnë në të vërtetë. Kjo është ide për e përgjithshme e kësaj fali që ka përmendur Shehu më pas, thotë çehu hayyul la yamut qayyumu la yanam. Thotë për Allahun subhanetauala, qe allojmë adhurosh hayy është i gjallë. La, mut, nuk la nam, kajum, e mutë, nuk vëtësë. Kajjumën la e namë, Kajjumë, është që të fella, është që të në nënë, ka vendosë Allah s.w.t. në ti, në pa fillimësi, emën, ka emën, kajjumë, vjën nga i fella, kamën e kumën, kamën, gjura më dhë ngritë. Dhe, kajmë, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në është i ngritur dhe më dhënë që nuk fle, këpëti nuk fle dhënë që s'ka në vojë për të qëtësuar, sepse nuk lodhët. Shka thënë Allah i më dhërënë në Koran, po ma më, më sena me lëhubë, nuk në kapi neve lodhëja. E faajin e bil khalqëll, a u lodhëm në val me kryimin e parë, që ata dyshokan të kry kryimi dytë, në që Allah nuk u lodhë. Edhe prandaj qoftë Qayyum, e kanë treguar dietarët që emri Allahu el Hayy dhe emri Allahu el Qayyum është një nga emrat më të mëdhenj, janë nga emrat më të mëdhenj të Allahut subhanuhu teala. Edhe kanë treguar disa dietar që këto dy emra kanë përfshir në mënyrë indirekte në kuptimin e tyre të gjithë emrat e bukur të Allahut subhanuhu teala dhe të cilët janë të larta. Si? Emri Allahu el Hayy tregon për jetën e Allahut subhanuhu teala dhe jeta e tij është plot. Sepomo sikthe jeta ti e tie plot lë çdo aspekt, nuk do të qeshë Zot. Jeta e ti ë është pa fillim dhe pa mbirim. Më parë, e dyta, jeta e ti nuk ka nevojë për për dikë tjetër, domthonjë të ekzistojë. Nuk është si krija. Krija sot jeta e ty ka mundurat për Allahun, për Allahun subhanu teala. Edhe vështimsi sa jeta, në të vërtetë, edhe nëse është vazhdueshme në pafundësi mbas vdekjes, ajo vjen me dëshirin e Allahut dhe nga vetë vetë tyre. Kurse jeta Allahut subhanetale është plot dhe nuk është nuk ka nevojë për askënd, domethënë tjetër përveç për veshthi, për veç Allahut subhanetale. Lidësua al-Qayyum kanë vend drejtas që emri Allahu el-Qayyum, kuptimi i tij është ai ka është ngritur vetë dhe ka ngritur të gjitha krijesat dhe të gjitha krijesat që ndrojnë në fuqinë e tij. Emeli Othul Hayy, por dersa përfshin jetën e plotë të Allahut subhanahu wa taala, kamën dietarë jetë të jetës Allah, plot Allahut, nuk juhet të plot, por qës Allah subhanahu wa taala nuk ka të zitë të plota. Domethënë, përcësia e plotë është ai është i ditur për çdo gjë. Vetë, është plot fuqishëm për çdo gjë. Është është i urtë dhe vendos çdo gjë në vendin e vet. Është i mëshirshëm, edhe të zitë të tjera, të gjitha këto përfshihen në mënyrë indirekte te kemi Allahun Hayy ndonë çdo cilësi që ka të bëjë me Allahun në vetvete, ajo hyn te Emri Allahut El Hayy në drejtkë. Dhe te Emri Allahut El Qayyum hyn cilësitë që kanë të bëjë me krijesat. Siç është krijimi, furnizimi, dhënja e jetës, vdekja, gjitha këto janë cilësitë të cilat i përkasin Allahut Subhanetoe Ala, ai ka në dorë jetën e vdekjen e krijesave, ai furnizon. Edhe këto hyjnë në mënyrë indirekte te Emri Allahut El Qayyum, i cili do të kuptohet për të që Allahu i madhu ka në dorë të gjithë krijesat dhe me fuqinë e tyre ngritur të gjithë. Qi të toka çka bëjnë ato yra? Përdesë nga nuquin e tij, këto tregon që ai kanë dor krimin e tyre, zhdukjen e tyre, ekzistencën e tyre, vazhdimsinë e tyre më radh. Prandaj kam thënë dietarët që emri El Hayy dhe Emel Qayyum janë nga emrat më, më të Allahut, dhe dietarët kanë diskutuar në gjithashtu që emri El Hayy El Qayyum mund të jetë emri më i madh i Allahut Subhanuhu Teala. Kjo është treguar domethënë në një hadith, nësinë profeti sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar një person duke lutur e tha Allahumme inne seluke bi'nna laka alhamd la ilaha illall hanan almanan bdi'u as-samawati wal ard ya dha aljalali wal ikram ya hayy ya qayyum. I lut Allah me shumë emra ndërtoja ya hayy ya qayyum kur e djeu profeti sallallahu alajhi wasallam fa i zhnutur Allahut me emrin më të madh Në ndër silit po ti lutesh, të përgjigjet dhe po ti kërkosh t'i jap. Kjo i tha Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ky është hadithi sakt. Edhe për këtë asyr sy arsy e, e ka dhënë dietarat që një për mundësi më të madheja është që Emrul Hayyul Qayyum ti themi me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Ëh kanë treguar dietarat që kanë shpjeguar këtë fjalën Muhaxhabu to Haui thotë shehu këtu ka përmendur fjalën Hayyul la yamu, do të thësh i gjallë që nuk vdes, edhe Qayyum që nuk fle. Mbas fjalës nuk i ngjan krijesave. Për treguar do të thonë që edhe kuptimi është që nuk i ngjan krijesave, kjo do të thotë domodin që e, këtu mënthet tregon dallimin midis krijuesit dhe krijesës. Nuk i ngjan krijesës do të thonë që i pohojmë se si Zoti Allahu, ne i pohojmë se si Zoti Allahu, else secili ti nuk ka secili krijesave, dhe shembull për këtë kush është? Ës jeta edhe qëndrueshmëria e Allahut Subhanetari që është el-Qayyum. Jeta mënojnë sigur, tregu, sigur tregu, shemur, më treguar, sigur më dashme treguar shehu këtu domodin shembull konkret qi Allahu nuk i gjan krijesave. Para do hyu la yen hayu la yamut qayyum la yanam. Hy aji gjall dhe nuk vdes, dhe qayyum dhe nuk flet. Nuk ka si krijesat, krijesat ngrihen dhe flen. Ngrihen vetën e vet krahas as vetën e vet sa ngren dot. Përpiqen ngren tjetër dhe nuk ngren dot ka raste tjera dhe as vetën e vet nuk e ngren dot. Nuk nuk e ngren dot. Nuk nuk e mfuqishën. Ngan do të fuqishën. Kurse Allahu subhanahu wa taala nuk ka si krijesat. Jeta e ti nuk ka si jeta e krijesave. Edhe fëqia ti në më dhënë është fëqia absolute, kurse fëqia kërjesëve është fëqia e mangët, ajsa u ka dhënë Allahu s.t. Jo e mangët, por është tepër, tepër, tepër, tepër e vogët, shumë e kupizuar, shumë e dobët, Allahu s.t. e ka përshkuar njërëjun që e që është këriuar i dobët. Qëllimi tu është dë mund që sheu ka si edhe këtë fjallën heju të junë për të rgu se sheu mund konkretë Që Allahu Subhanu Teala nuk i jep krijesën ato të, të cilat krijesat i kanë. Përshon, janë por shumë krijesa janë djallë, por jeta e tyre nuk është jeta e Allahu Subhanu Teala. Kriza ngrihen, por ngritja e tyre nuk është ngritja e Allahut mëdhëruar. Kështu që, që kjo lloj gjeje që duket si gjashmërim në pamjen e parë, kjo është gjashmërim vetëm në emër. Kur thuhet që njeriu jeton, edhe Allahu jeton. Por kjo nuk do thotë të thotë që jeta e njeriu është si jeta e Allahu Subhanu Teala. Jeta e Allahut është pa fund dhe thellësi dhe nuk varet nga asgjë, kur se jetë e krijesës është me fillimë dhe me fundë, dhe varet për Allah së përnë tala. Varet për malështi sti dhe për të shirë sti. Shukur është dhalim thelpsor, edhe pse mpame në jashmë duke se si u ka i gjashmërindë me tyre, pa në themi që nuk i një në zjë, Allah së përnë tala. Dhe asaj nuk i një në zjë, dhe asë krijes nuk i një në Allah më dhërëuar. G Ka thënë në shemë më mrabë, thot, thot, kriues, më, thënë, të të dashtu, më më më më thotë Khali kum bila haqe, razi kum bila mune Thotë Allah është kryuës Pa pasu nevoj për kryesat Në më thënë Tu të regonjë gjithashtu Duhonjë që Allah është i plotë në vetë Dhe nuk ka nevoj për kryesat Edhe thotë Khali kum bila haqe Për mos më nduar kryesat Që Allah i madhërur i kryoj kryesat Që të plotësoj nevojët e ti Ma në të tyre Më thënë nuk ka nevo Kriesa më madhe në univers është Arshi dhe kriza më e rëndë, me, rënd, me peshën më të madhe në univers është Arshi. Edhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për Arshin. Qëndrimi i Allahut mbi Arsh, në të vërtetë, kjo është një thelsi Allah, Allah, e Allahut subhanahu wa taala, thelsi e selvëprimi që Allahu subhanahu wa taala ka qendruar mbi Arsh me anë të cilës ai tregon madhështinë e tij, por jo sa i ka nevojë për Arshin. Nuk krijesa më madhështore. Kurse qajnë kryesën më të vogle se ashë Në më rrishën njën pa nevojshme Në një Allah nuk ka nevoj për ta Dhe nuk i ka kryuar ata Nuk i ka kryuar ata Nuk i ka kryuar ata Ndë i nevojt vetëm për i tyre Për kundra zi A i ka kryuar ata Që ta adhurojn Edhe ta njohin Që a i ishe vetëm Dhe e meritoni vetëm ta adhurohët Më urësinet i ka kryuar shë dhe gjë Dhe të kryuës pa pasur nevoj Që mos më ndoj kush Që Allah së O ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun Nuk e krijuaj gjithë njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Ma uridu minhum rizq, nuk dua për tyrë furnizim. O ma uridu yu'quimun, nuk dua për ty që Allah hua u Allah në në jetë, Allah të më shënjin. Inna Allaha huwa al-Razzuqul-Qawitul Matin. Allahu është furnizuesi dhe i plot fuqishëm. Në momentin e të njëjtë Allahu subhanetau ka treguar konkretisht që Allahu subhanetau i ka krijuar krijesat jo se kishte nevojë për to, por që ata ta adhurojnë atë sepse i mëriton të dhurat. Dhe Allah s.f. i furnizonë ta thot razikon bila monë. Këtë nësheu, është furnizuës pa lodhje. Dhe, nuk është si krijesa. Krijesa përpikë që të shkojt të, të animojt dikot diabin që në, në, në, në, në më dhën diabin një të shka për dunjansë, riskos, një të shka tjilë dhe lodhët. Ka frikë, i paksot pasuria, Edhe kur e mbar prosperojmë me kurriz, domodin ai duket e rënd dhe ja çon me radh, kanë krijesat. Dota. Kuysa Allah subhanahu wa taala, çështja e timë krijesata është vetëm i thotë behu dhe ajo bëhet. Për këtë thotëu këtu razi kum bilamone, mbyish kunizues, pa pasur nevojë për ta. Kulair Allah ta xidu waliyin fatir is samawati wal ard, wa huwa yut'imu la yut'am. Thot Allah subhanahu wa taala, thuaj, a përveç Allahu tmarun për krahës krijuesit Të qive dhe të tokës A i ushen kriesat Dhe ataj nuk e ushen askush A i ushen kriesat Dhe ataj nuk e ushen askush I dhe ashtu në hadithin kudusi Tërgojnë në bu dherri Se profeni sënë Allahu e Salam Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala Ja i badi O robre të mi Si kur të i pari uaj dhe i fundi tuaj Njerëzit tuaj dhe gjinder tuaj Të ishin Në mëdhën gradën më të lartë të devotshmërisë, si njeriu më i devotshëm ndër ju, nuk do të shtoante kjo gjë në pushtetin tim asgjë. Domethënë nuk ka nevojë Allahu për adhurojmen e as kujt, domethënë nuk nuk është se njeriu po adhuroj Allahun i ka bërë nder Allahut. Nuk ka nevojë Allahu për adhurojmin tonë. Kush adhuron Allahun, ai adhuron për të arritur gradat tek Allahu për vetën e tij. O menjahet dhe vejne ma yjahidu li nafsihi. Inna, inna Allahu la ganiyun 'anil 'alamin. Dhe kush lufton Dhe përpikjit dhe bënduin në për sporova A i përpikjit dhe lufton për vetën e ti Kur sa loj madhëruar Nuk ka nevoj për botrat Thotë të rëpërit e mi Sikur i par juaj dhe i fundit tuaj Gjindu tuaj dhe njerëzit tuaj Të ishin në gradën më të poshtër Si njeriu më i poshtër Me zemër më të këqe Nuk do pakson të këllojgje Nga pushtetim azja O rëpërit e mi si kur i par juaj dhe i fundi tuaj, njerëzit tuaj dhe gjindë tuaj, të ngri eshin të gjithë në një, një fush të vetme, edhe në kërkonde gjithë njëri për i tyre, shfar të dëshiron të aji, edhe të jepë gjithë njëri për i tyre, atë që në kërkonde të aji, nuk do pakëson të kjo për e pushtetit tim, vetëm se, ajë sa shpakëson gjithë përra kur futë në detve në zilët, ajë sa shpakëson gjithë përra nga deti, Ai pakson kërkesa gjithë krijesave për i pushtetit të Allahut. Domethënë mendoj pak çdo person mund mund t'i kojë Allahut me me ateja, iluzione të veta dhe me hamendsinë e vet, gjë e thellë. Mosurit thotë një person, "O oh Allah, duhet më dhurosh 10 universa si to universa që ka." Allah thotë, "Do bëj gjithta." Domethënë çdo lloj gjeje që mund ta përfitojë robi, sado e ro, madhe qoftë ajo, pra Allah është është diçka tepër e thjesht. Inna ma qauluna li shay'in idha rada lahu wa naqulu lahu kun fayakun. Çështja e on për diçka kur ne e duam ato i them vetëm bëu dhe u bë. Inshallah Subhanetullahi nuk i shtohet gjë për ha durimit të adhuruës, nuk paksohet gjë nga nga kundëstimi i kundërshtarëve, nuk ka nevojë për ta, për kundërshtat, ka nevojë për të ë Allahu Subhanetullahi furi, furin zonata dhe çështja e tij është vetëm bëu dhe u bë. Pastaj thot Shehu Mumitu bila mahafa ba'ithum bila mashqa. Që Allahu Subhanu Teala u merr shpirtin krijesava e pa pasur frik brej tyre edhe i ri ngjall ata pa vështirësi domonë kjo është treguar domonë argumentet janë argumentet për këtë janë më së të qarta edhe të sakta edhe për këtë ka i xhma argumenti islam nuk dyshon një intuitively gjëje që vdekja dhe jeta ndor të Allah subhanahu taala dhe madje kush e kush e mohon këtë lloj gjeje do nga feja e soma Thotë Allahus. Allahus. Këllë dhe këllë mëta o halë hajatë Ljë e bluë kumë i u kumë a hësën u amëla A i cili ka kryuar jetën Vdekin dhe jetën që të ju së përvoj ju Kush për ju shë borë në shumë punë të mira Edhe vdekja është një cilësi Cilësi existence Dhe më që vjenë në existence Edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ose dhe do therrë me xhenet e xhenëmit. Me qoh fuqi e Allahut, sigurisht Allahu i madhruari shndron punët e njerëzve në, domethënë, në pesha të cilat do peshohen ditë gjykimit. Punët e njerëzve do peshohen ditë gjykimit. Madje edhe vetë personi do vendosë me peshore ditë gjykimit do peshohet sa peshon te Allahu i madhruar. Dhe argumenti për këtë është që profeti sallallahu alejhi veselam ka treguar e ka thënë mbasi një person trupmadh do dhunja i rëndë në peshë, te ka loj madhëruar, a i nuk përshonë sa i mizë. Te ka loj në një gjukimit, a i nuk përshonë sa i mizë. Në, në më në të përshonë, te ka loj nuk përshonë sa i mizë. Kjo të rëgohë në më në që te ka loj madhëruar, gjera në në durshejnë. Nuk janë si të kryesat. Më pasë që ju, është kutu një në qështje, në cilë është pak delikate, dhe Nësë Allah në më dhëruar në letësoj që të, të bëjën së më të qartë <clears throat> Thot, ma zële bi sifatihi që di me në qabla khalqi Thot Allah i më dhëruar, ka egzistuar më cilësit e ti në pafili nësi për parë krisave ti Lemje zëtë bikoni më shenë, bikoni më shenë, lemje kun qabla humë minë sifetih dhe me existenësën e kryesave nuk i shtuar asgje prej ase që ka pasur Allah i madhur në dërë cilësit e ti o kema ka në bisifati e zelijen ke dhali ke la e zelu alejha e bedijen dhe këshu si shka i qenë me cilësit e ti në pafidhimsi a i dëngele me cilësit e ti në vazhdimsi, në pafundsi dhe me dhe në dhenë, kuptimi i kësaj fjali që ka përmën që e këtu është që Allah subhanu wa ta'ala ka existuar me cilësit e ti dhe me e mërët e ti pa fillim edhe do egzistoj me to pa fund sepse Allah s'u hanu e ta'ala është kryuës edhe në gjithë gjithë të përveshti është kryes të kryesa përfiturohet fillimi kurse të kryuësi nuk mund përfiturohet fillimi se po t'kishtë e fillim nuk dojquës e kryuës dojquës e kryes po dhe po qëse të ishte kryes nuk kishtë e nevoj për kryuës Edhe po qesem do themi që këtë krijesë ka krijuar një një një një krijesë tjetër, atëherë themi krijesa tjetër ka nevojë për një krijues. Edhe kështu më radh pa pa në pafundsi. Edhe kjo në pafundsi e të çon në kocinë e ideës që thon këta, që thon çafira që kur pyesin po Zotin kush e ka krijuar. Kjo është pyetja për të përcilin e ka thon profeti Sallallahu alajhi wasallam kur dvi shejtanin e bëi këtë dëpyti e njerëzit, atëherë përgjigjja ti si duhet jetë është të, të, të besosh në Allahun edhe në profetet e ti kjo është për gjithë që ka dhënë profetit Salim, edhe ka shpër rrë qaj që kjo është për shqetanit sepse Allah nuk hynë në ligjin e kryesave në që Allah është kryuës edhe e qëdishme është dhe këta të cilët më hojnë që Allah është kryuës po ta më ditosh me vëmondje fjallë në tyre ata jenë të detyruar ta pranojnë që është ditë shka pa filim Nëse dëshiroin që do të thonë të jenë të logjikshëm në ato lloji justifikimi që janë për krijesat. Domthonë, nëse do u thoshat tyre për shkakun, thonë ta nuk ka Zot, dakord, nuk ka Zot. Siç thonë ju, po e punojmë në mënyrë dialoguse, siç e punoi Ibrahim alayhi sallatu selam kur u tha njerëzve që ky është Zoti im për diellin. Kjo është mënyra dialoguse. Ti thua nuk ka Zot, atë më vërdëto mua ti kush i sullet krijesat. Ai do thotë një krijesë tjetër mir po kriesën din kush e solli një, një kries tjetër po kriesa tjetër kush e solli po një tjetër, atër kjo do, do fungësi, kjo që se do thotë një kries tjetër atëherë kjo lloj gjë do të dozjas në pafundësi edhe kjo lloj gjë tregon që ka shekot pse sepse duhet patisë që një fillim i tyre të tjetë nga diçka që nuk ka nevojë për tjerat se për ndryshe domoshta kjo është kocia kjo është vet kocia zinxhiri pa fillim i kriesave zinxhiri pa fillimin e kriesave ka nevojë për një krijuas por të quhetur domethënë në në të vërtetë krijesa. Prandaj dhe ata janë të detyruar ta pranojnë edhe shumë prej tyre filozofë, çfarë kanë thënë? Kur nuk kishat thoshin për çështjen që domethënë nuk e pranojnë, nuk e pranojnë që ka krijues. Çfarë thonë? Fan krijesat janë pa fillim. Se nuk kishat thoshë, o do pranonde që krijuesi është pa fillim ose krijesa pa fillim. Dhe këtë thon këta, këta son domethënë që mohojnë krijuesin. Atëherë u themi ju e mohuat krijuesin sepse that kush e krijoi? Edhe shkohet passe, domethënë nuk u ka kapur të truri që krijuositit pa fillim, edhe shkohet pafilim, e shkohet planuat që krijesa është pa fillim e cilën në të vërtetë kriza shkatërrohet. Domethënë atë gjë të cilën ju kishit friktar për noren të, të krijuzi, shkoje në shkottë dhe shkohet dhe planuat të krijesa. Domethënë në dvërdej, po të vërtetë po tashkohsh mendje më çdo grup i humbur, i cili ë mohon një të vërtetë, ai do bjerë në kontradik të ato të vërtetë që ka mohuar edhe do pohoi një më të keq se ajo që ka pohuar, në sa në në të cilna e hu kund të keqe, do ta pohoi te krijesat. Domethënë ata persona si përshëm, ata që mohojnë se si të Allahu subhanahu wa taala. Kush mohojnë se si të Allahut, ai mohoi ata duke menduar se po po e pastron Allah nga përgjegjësimi, edhe nga Afrika se mos e pranjësonte Allahu me krijesat, e pranjësonte Allahu me azhën, më keq. Edhe këta, nga Afrika se mos pranojnë që Allahu është krijues dhe pa fillim, skuan dhe panojnë që krijesat që nga pa fillim. Dhe kjo është kjo është domethënë dhe, dhe sipas logjikës tyrë është më e rëndë sesa të panosh që është një krijues i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ne s'ka nevojë për krijesat. Ishin të domosdoshmë ta panonim të ndo gjeje, sepse këto krijesa nga erdhën. Po qëse do të thonë ka ardhur nga asgjëja, atëherë themi asgjëja krijon. Po qëse ato do të thonë krijon, domosd no, të kian budalliq i çarsë nuk bëhet fjalë fare. Asgjëja është asgjë. Nuk ka se si krijon. Tashih domon ideja që mos dalim nga tema që shehu tregjon këtu që Allah subhanahu taala është pa fillim pa dhe pafund. Gjithashtu edhe thelsiet e tij janë pa fillim dhe pafund. Ë këtu dietar domethënë te çështjet e thjesit të, të Allahu kanë treguar disa çështje që i përmendin grupet e humbra, natyrisht nuk dëshojë që të futem shumë thellën toa sepse këto janë çështje alhamdulillah që njerëzit nuk i dinë, as nuk kanë dëgjuar as këto dëshime të tyre dhe më mirë që s'kan dëgjuar dhe janë më rehat kur nuk i dinë ato dëshime të tyre. Eretësish më shë ata përpichin t'i mohojnë në sisitë Allah s.t. duke për të nduar që sisitë Allah më dhëruar janë të reja dhe shdoj gje e re nuk hynë të kë i pahillim t'i këshu për të nduar, nuk i qytinë sisitë Allah të reja ne o themi fjala që thonë ju të reja nuk i kështonë në skoranë në sunet shrake një përqëllim i fjale të reja dhe më dhe që krijesat hynë të krijusi kjo së sh Rosë keni për qëllim me fjalën treja, domethënë se çdo Allahu oshtual që ndodhen ko pas ko, që, që Allahu flet kur dëshiron, kur dëshiron, si dëshiron. Me këtë dëshiroj, nëse të thëgjoni juve të diçka të re, edhe për desa të re, i bëj sipas çështës të krijuar, edhe për desa të krijuar i bëj sipas çështës që Allahu Allah, e ka thënë, kjo është fidhje. Sepse Allahu Madhuri ka folur Musa Ali Sallallahu Alaihi Wasallam kur i foli. Edhe atëher kur i foli, kjo fjalë është telere. Me gjithë të të thëmë kërët si si Allahu sërën e talë i përshtalë ma është i stife si doj kur doj që shdoj Nuk qëhët kjo dhe më dhe në asin nuk është asin gjejë kejshem Një për ata duke e futur shumë filozofin në argumentet vetare i qoj filozofia në muhimin e cësive të Allahu sërën e talë I dhe shto që këtu ka diskutuar një qështje dhe kjo është e që qështje cire me të vërdet ka nëvoj për për është i pa fillimt më cilësit e ti dhe cilësit e Allah nga duloje cilësi të qenjes ti më dështore dhe cilësit e dhe primit cilësit e dhe primit jam bërshon që Allah u kryon që Allah u flet që Allah u jebjet që Allah u furnizon dhe emat e ti kryuës furnizuës el muhji jetë dhenës regulluës Të gjithë të emra, i ka pasur Allah i më dhurën pa fillimësi. Dhe përderë se ka pasur të emën pa, pa fillimësi, dhe i to të cilësi ka pasur pa fillimësi. Përderë djetarë të kanë diskutuar një qështje që është, thotë, përderë se Allah i më dhurën ka pasur emin kryuës pa fillimësi, a e ka pasur të emin kryuës pa kryuar apo si. Kjo është qështje dhëndësine kanë diskutu djetarët dhe kanë tërguar që në këtë qështje ka tre mendime. Dhe kjo është me të vërdet që është që ka nëve pak përpërshendrim. A e ka pasu Allah i madhuruar emin kryuës, pa kryuës, ka po jo. E ka në të rëkuar dhe unë që një, kjo ka lidi me që është një që qëtë zingjiri i veprimeve pa filim dhe pa fund. Dishka që është sigur që ne edhim dhe du të imit sigur për të, që Allah i madhuruar është i pari dhe nuk ka përpara ati e zja, dhe është i fundit nuk kam basti e zja. A i është kryuasi Gjdo gjëtjet e përveshti është kryes Gjdo kryes e ka një fillim Dhe ka një mbarim Dhe është mbarur Për Allah subhanu wa ta'ala Kështu që nuk ka rival Më Allah në madhruar në pa fillimsi Nuk ka rival Më Allah subhanu në pa fillimsi Dhe asë për në pa funsi Dhe kryeset që dhe e në pa funsi Këto dhe pa funsi e kanë Si dhurat për Allah dhe e për vetëve tyre të të që që dë dëmën përfuncija t'yre varat nga dëshirë Allahus më të tala. Që është dëshirë është që djetarë kanë treguar dëmën që nëse ne do themi që Allahus më të tala ka emri kryuos, por ai a i nuk ka kryuar dhe i resa kryoj qijit, nuk ka kryuar në pakullinu dhe i resa kryoj qijit, dëmënë këlloj emri që pas ka këstuar për Allahus më të tala, pas ka këstuar një loj emri i cili nuk i përkeni në cësij Po ti e sheh u këto kahejtu me ide për gjithu që Allah i mëdhur quhet krijues dhe përpara se të krijojë sepse ishte kaftuqishëm të krijojë. Mirë, po fatisht ky lloj mendimi, ky është mendim që ekziston te disa dijetarë të helsunet, por ky nuk është mendimi më i sakt. Edhe kjo thash ka lidhje me çështjen e ne veprimeve që bën Allahu subhanahu taala pa këlimsi dhe pa fundsi. Allahu i mëdhur sikurse ka qenë pa fundsi, edhe veprimet e tij ka bën pa fundsi ka vepë pa fillimsi, ka krijuar pa fillimsi. Dhe kjo është mendimi më i sakt, ka treguar më tej mi që ky është mendimi i shumicës së dijetarëve fatihsit. Ata thonë që Allahu është për ta krijuar. Edhe përpara këtij krijimit pa, për ka krijuar. Dhe përpara këtij pa përpara këtij ka krijuar krijim tjetër, përpara këtij ka krijuar krijim tjetër, ka krijuar krijim tjetër. Dhe kështu pa fillimsi, Allahu më dheu ka krijuar, gjithmonë krijonte krijesa. Si çështë kjo është urësia e Allahut, shërsia e tij që ne nuk e dimë, nuk hym dot në ta. Edhe Ky logjë që ne themi që Allahu i madhuar në pafundësi krijonte, i fillonte krij, fillon një krijesë e fillimit, krijon një tjetër, krijon tjetër, tjetër me radhë dhon këto lloj veprimesh, tregojnë që ai ka pasur këto lloji emër krijues pafundësi, edhe këto më cilësie secilën krijime të ka pasur pafundësi, i ka vepruar pafundësi. Kështu që në të vërtetë emri nuk kemi nevojë ne të themi që Allahu i madhuar është çudi krijues i para se të krijojë. Si Pse? vetëprimi i tij i krijimit ka qenë do të thonë në çdo lloj kohë që ne mund ta përfitojmë por shumë krijojë qiellin e tokën 50000 vjet përpara shemb para, para tyre ka krijuar diçka tjetër para tyre ka krijuar diçka tjetër para tyre ka krijuar diçka tjetër para tyre diçka tjetër para tyre diçka tjetër para tyre diçka tjetër, tjetër në në pa fillimsi do të thëjë që është krijuar vetëvete kurse veprimet e Allahut më dhëruar të cilët krijojnë i jap jetë e mradh janë në pa fillimsi Pësikur se kjo kylloj zinëgjiri në përfundësish i parnushëm, shemo për të kuptuar me qartë. Allah i madhuru u ka dhenë jetë dhe u jep jetë banonëve të gjënetët, dhe i kur? Dhe i kur u jep jet? jetë? Përjetës. Në përjetësi. U jep jenë përjetësi, a qëtë mohi, jetë dhënës, se pësa ju u ka dhenë jetën dhe u arruan jetën që ata të jetojnë. Gjithështë u qëtë raza, kurizuas, në përfundësish furnizon, mbasi furnizimi furnizon, mbasi furnizimi furnizon, mbasi furnizimi furnizon, furnizim, furnizon në pafundësi. Si është? Kjo shumë ati është shumë e thjeshtë. Banorët e xhenedit han frutat. Sa i marrën ato në pemë, Allahu i mëdhëruar çon fruta të tjera. Pasë fruta të tjera, pasë fruta të tjera, pasë fruta të tjera, pasë fruta deri kur në pafundësi. Domthonë përderisa veprimet e Allahut mëdhëruar janë të lejuara, është të lejuara e lejuar logjikisht dhe fetarisht, që veprimet e tij mos kanë fund ngarnet ardmës, gjithashtu është lejuar që veprimet e tij mos ken fund nga ana e shkurës. E kuptuati dën? Atëherë, njerëzit në këtë çështje kanë tre mendime. Mendimi, par, mendimi me i parë, dhe ky është mendimi më i dobët, dhe ky është mendimi i Jehm ibn Safuanit, i cili thotë që veprimet e Allahut madhëruara janë të kufizuara në të shkuarën dhe në të ardhmen. Janë të shkuara, domodinë që nuk nuk ka krijuar, pastaj filloi të krijojë një kotë të saktuar dhe e filosofe me filosofitet të të të kota edhe do më baroj një ditë veprime të tithët për këta rështu të shumë, të shumë kërë më baroj veprime të Allah ata thonë që do shduke gjenete dhe gjahemi kjo është akide e gjahmive edhe kjo është origine kësa e kite në kjo ka, ka marrë kitën kjo është origine kësa e ka arnë një loj filosofie kjo ka marrë në grekat e lasht në më thanë ata profetin e tyre kanë Ariston, ose flatojnin Platonin që i themin në shqip, këta janë profetët e, Shqipë, e profetë të tyre, edhe udhëzimin e tyre për tyre e marrin, dhe jo për i argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Kurse mendimi i dytë është mendimi i tyre i cili thonë që zinxhiri i veprimeve është sure i lejuar në të ardhmen, por nuk përnot në shkuarën. Dhe kështu mendimi e, i, domethënë atyre e nukelamit, domethënë atyre që ndjekin filozofinë, ë siç janë esharit Maturidi të marrë. Edhe një pjesë të dietarëve të selefëve, një pjesë të dietarëve të, dhe kanë të, të, të, tret, e, të hanefi, hadithit kanë këtë mendim. Kurse mendimi i tretë e tregon shehu Toyyib ibn al-Manzhalî kjo është mendimi shumëicës së dietarëve të hadithit dhe tek atë ka dërguar me temën në minhazh sunnëve gjithashtu mendimi shumëicës dietarëve thon që nuk ka asnjë gjë ndaluar nga ana fetare. Përkundër zë argumentet fetare të Kuranit dhe Sunetit dhe gjithashtu argumentet logjike nuk e shikojnë pa mundur përkundazi domodin e e mbështesin idenë që zinxhiri i veprimeve që ka bërë Allahu subhane dhe te janë pa fillim, janë pa fillim sikurse si janë pa mbarim. Kështu që lejohet që Allahu më dorët këtë krijuar dhe përpara këtë krijuar, dhe përpara këtë krijuar, përpara këtë krijuar, përpara këtë krijuar për për për pa fillimsi. Vet krija është si sikurse çdoherë për ty ka një fillim, kurse veprimet e Allahut janë pa fillim. Sepse ai është i pafillimti dhe cilësit e ti e pafilim. Sikur se lejohet në të ardhmen, që themi që Allah më dhuar, dhe vazhdoj të furinzoj bërë orë dhe gjenetit në pafundësi. Që që këllë dhe gjenë, në më në shë lejuar, që në kur themi që Allah është kryuës, emri ti i kryuës, është me kuptim dhe ti të plot, edhe këtë cilësit, e cilësit të cilën e ka pasu pafilim, ka kryuar në pafilimësi, ka furinzuar në pafilimë si, suçëmë do të thonë këy lloj emër dhe këy lloji këy lloji cilësia, këto cilësi to cilat kanë lidhje me krijesat, ato janë, domethënë, në, në vendin e vet dhe janë të plota, nuk kanë mangësi si kanë te krijesat. Për shembull te krijesat mund të thosh një personi, për shembull ti, që ky person për shemb është është ustah. Mund të thosh se ustah para se të bëhet ustah ai person? Edhe këtu është njëzë grupe të humura që kanë mohuar se si si si, si, si Allah, të Allahut subhanuhu teala. A mund ta thuash ti Ustai Mustafa u bë Ustai, që kur ai nuk brënsuar, do A ta nuk për nuk sta, kjo që lejota, të shkon për të mësuar, një ditë më parë shkon në shkolë për të burufta. Për ta i dobë Ustai pas 100 vjetësh. A qe Ustai? A do sonë qyt Ustai. E përdesën në qyt Ustai, kjo tregon se që lejohet ta mohosh se se si në iko caktuar. Prandaj edhe këta që këtu e nisur kjo lloj filozofie janë nisur edhe grupet e humorit që kamuhon se si të Allahut. Që kamuhon se si të Allahut prandaj me filozofie të tilla. Nikoj që ehli sunetit duke tërguar tëllo idej që të bashë, zinë gjinë në veprimeve pa filim dhe zinë gjinë në veprimeve pa fund të Allah së mënë tala, në manë saj e hedhin posh gjithë tëllo hipoteze që kanë hedhë dhe grupët të humbëra të cilë më hojnë se si të Allah së mënë tala. Këtu ngele një qështje që disa njerës mundet të apysim në të, të drejtë. Por desasa ne themi dhe ky që në mendimin e shumicsë dietarë të esunedit që Allahu i madhëruar ka vepruar në pafundësi dhe veprimet e tij vazhdojnë në pafundësi. Siç e vërtetuan të dhëgjëve. Ëh, ç'kuptim ka hadithi që ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selam që gjëja e parë që ka krijuar Allahu është lapsi dhe i tha atij shkruaj. I tha, çfarë shkruaj? Tha, shkruaj çdo gjë që do të ndodhë në ditën e gjykimit. Gjithashtu hadithi që është hadithi i saktë, të cilin tregon Omar ibn al-Husajn radiyallahu anhu, që shkuan disa persona nga Jemeni tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thanë, kemi ardhur për të pyetur fillimin e kësaj çështje, fillimin e krijimit. Dhe i tha profeti Al sallallahu alajhi wasallam, ishte Allahu dhe s'kishte asgjë me të, arshi ti ishte mbi ujë dhe shkruajtë në Lauh-i Mahfuz çdo gjë që do ndodhte ditën e gjykimit, edhe pastaj do krijohet Krishti ë, qoftë dihet, hadithe janë hadithet, janë hadithet të cilat këtu kanë diskutuar diertarë dhe kanë kanë treguar dy mendime. Mendimi i parë, mendimi aty të cilët thonë që këto tregojnë që krijesa kanë një fillim absolut, fillimi absolut që para aty nuk ka pas asnjë krijesë. Ja rekomenton me këto me këto hadith. Në këto dy hadithe. Kurse me, me mendimi dytë është mendimi i diertarëve të cilët mbështesin idenë e zinxhirit pa fillim dhe pa fund që treguam, që ky është mendimi shumë i zgjertuar të hadithit e von kuptimit kur a di se nuk e shoh si siç mendoj të njerëz. Pse e para gjëre, hadithi i cili thotë e para gjë që krijoi Allahu lapsi, këtu flitet e para gjë që krijoi Allahu që krijoi Allahu është lapsi në lidhje me universin tonë. Edhe domosdën ne nuk i dim krijesat e Allahut. Ne dimë që sot për sot krijesat që ne ka treguar Allahu janë universi, çka bën të tjera. Qi, tok, me lagë, xhin, njerëz, kafshëm rreth gjitha. Në nuk e dim nëse çka ka pasur para tyre. Kështu që dhe kur thotë që gjëja e parë që, që ka krijuar Allahu është lapsi, ka triumf dietar të protive të, të, të mia dhe të tjerë, që është gjëja e parë që ka krijuar Allahu në këtë univers është lapsi. Dhe kjo nuk është, si thosh, nuk e trëgon që lapsi është gjëja e parë, si thosh gjë e, e para krijesë absolute. Do nuk është, do nëse si thosh, nuk është numri 1 i krijesave në mënyrë absolute lapsi, por është numri 1 në lidhje me universin tonë. Edhe e që të të dhe ajo që vërtetot do të gjëja është hadithi 2 i dytë i Imran al-Husaynit, që thotë ishte Allahu dhe nuk isha asgjë më ta. Edhe vazdon hadithi e thotë edhe Arshi ti ishte më i ujë, më pas shkruyti çdo gjë në Lohi Mahfuz. Domethënë shkrimi në Lohi Mahfuz ka ardhur më brava. Thotë Allah ishte Allahu kë dhe s'kisha asgjë më ta, Arshi ti ishte më i ujë. Atëherë përpara se të krijojë univers, para se të shkruhet çdo gjë në Lohi Mahfuz, pa ekzistuar Arshi, pa ekzistuar ujë. Pas, pas e kështu arshin dhe uj. Përndaj, dhe më dhënë, ka thun tjetarë që nësa këtë arshin, në kjo univers që kështu nësot, kërjesën e parë nuk është lapsi, por për para ti ka eksistuar arshin dhe uj. Si që tërgojnë në vetë në të hadithin e omanë në fësajnit. Dhe më dhe vetë hadithin e tërgojnë qarë, dhe më dhe kjo loj, dhe më dhënë pareroje që është për para, dhe më thënë, Një lojë para priti dhe më dhe në, ose para roje, e, si të ushtë e pjeshme. Në që lapsë e që e para gjemë ditë me të universitë, për para ti ka gështuar arshë Allahësë për në talë, dhe ujë që e në kryesa për Allahësë për në talë. Arshë ti ishte mjë ujë. Si sotë Allahësë për në talë, o huë le dikane ka sëma, o tu al allafisit të ti e jam i uakën, arshë u arshu, alil ma. A i kërjoj uh, që i dhe tokën, për gjashdi do të falargjë tisëmi ujit përpara se të krijojë çetë tokën gjëcinë e tregon këtu hadithi i Imam Husajnit. Ky është hadithi i cili domthonë ë këto dy hadithe që mundet që domthonë njerzit mund të keq kuptoheshë me thotë ku mund të kuptonin për tyrë domthonë që ë krijesat kanë një fillim absolut. Edhe saktas domonë që krijesa çdo krijesë si krijesë e ka një fillim vetin sepse është krijesë. Domthonë Allahu është pa fillim ndërësa dhe primet e Allah dhe cici dhe ti janë pa fëllim mbas kësaj mbas kisë jarimi që bëra të shumë të rgojnë në dishkan lidhe me të qështje të qështje ka shpiguar të të mjë, në disa libër të ti në një për libër që ka shpiguar më gjatë në shlibi më në hajës sënë në më uje rrëth 300-400 fashin nga në libër i ti ka folu shumë gjatë me të qështje dhe fatkisisht Uh, që llohej një duelizuar te libri Fethu l-Bari, të cilën ka shkruar uh, Ibn Hajar el Asqalani, që është për dietarë të shekullit 9, është dietar mos e një orë. Dhe wallahi po lexoi po lexoja të një shpjegim hadithit që po bënte në lidhje me me çer me një çështje dhe foli për çështjen e këtë çështjen e zinxhirit veprime pa fillim. Zinxhiri veprime pa fillim. Dhe uh, thoshte Ibn Hajar el Asqalani Thosht edhe një prej çështjeve të shumtuara, shumë të shumtuara, të cilat janë dedikuar i ibn Temijës, është de çështja që ai pretendon që krijesat janë pa fillim. Kështu thoshte Behaxh al-Sanani. E vallajë unë koelizoj këtë më thon drejtë mërdit për qartë. Se thash subhanallahu, kur ky që është dietar, fillon të akuzon ibn Temijën me këto lloj akuzave të kot, që të thuash domodin që ibn Temija thotë që krijesat janë pa fillim, domodin që ka panuar që krijesat që kanë që ka nëhojnë në gradë në Zotit, pasë në të cilësi në Allahus, për në tala. Dhe kjo dhe jakuze jeshtë vëshu i bëntemijes, padrësisht, në formë zullëm qarë në grupët të humbura, të cilët mëhojnë si të sitë Allahut, janë të humbur në lakide, edhe gjekën të qështje, duke mosë kuptuar atë që ka në tashtot i bëntemija, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe një inveshment i invesh mjë botëmiës fjalë e filozofëve. Filozofët kanë thënë se krijesa e pa fillim, lënda që nata. Edhe thonë që lënda don origjinë e lëndës është pa fillim. Kështu thon filozofët. Edhe këta duke lexuar fjalën e botëmiës menduan ose i keq kuptuan fjalën e tij duke menduar që botëmia thos fjalën e filozofëve që krijesa pa fillim. Fakti është e botëmia thot veprimet e Allahut janë pa fillim, kurse vetë krijesa çdo krijesë me fillim. Ata se kuptuan këtë gjëje dhe besuaja vetë njëri thot si thon filozofët dhe kjo ndonjë fjalë në të vërtetë thuash atë që thon filozofi që është kurpërcësi nga feja. Por vetëmi nuk është ndonjë gjë as e ka thënë këtu lëgje. Dhe mjaftoj që një njeriu i cili dëshiron vërtet të lexojë libra të ati për ta marrë si si si në këtë gjë. Dhe mbas së sa kur lexon për shembull si njerëz sipolin në Hazan Skënanit ose sipolin Sheh al-Albanit, që thon gjëra të tilla vallahi, domun vjen shumë keq vallahi. Pasha Allahu vjen shumë keq. Kam lexuar edhe për Sheh al-Albanit, kam mëndur në, në një projekt të libra të tij se sa heoz dhe dhaifa. Kur më vonë të hadisën e Umranit me Husajnit ose hadisën e Lavsit, ka përmend fjalën me Teimia, çka ka thënë me Teimia dhe ka thënë ah siguri bën Teimia, mos është e futur fare në këtë çështje. Domosë i dukesh se siguri bën Teimia, ka është bashkuar me filozofët në këtë ide. Un kam pyetur një dietar në Arabi Saudite për këtë kalorësh shqiptarin, edhe tha, ah, si imia, në fund ah sigurisht shqiptari mos është e futur fare në këtë çështje. Domthon, para syve sepse domoshta ai është shqiptar i madh dhe është i njohur. Kërmë të thot nëmëj që Shalbanin më ka përfëshirë gjithë dijen e efesu Dhe të dhe ras, nëmë dhe Shalbanin se dhe kuptuar qëndimin e, e i bëntejmijës E për para ti, i bërë hargjën e shalani Dhe thoshtet dhe më thonë Që këtë shërsh të i bërë hargjën e shalani është minë fehi, thotë minë mustesh nga al-mësail Al-mënsuvet e i bëntejmijë Kjo është për shërsh të shëmtuar atë të cilat janë jan dedik Edhe me thënë drejtën, me thënë, Allah i mërë dhe shumë këtë që për nëzohë një të dhe gjeje, e thashtë që për njëri u në cilë e këtë në vërtetën, nuk duhet të parloj dhe mëdhe që akuzat të depërtojnë në zemët, në në zemët ton të dhe forme. Po që e se ti, shikojnë që të erdhë një akuz, u thabër filani, njëri i ditur, e më radhë, që a i thotë të dhe gjeje, përëte, Nuk është vëllai, nuk është nuk është fara drejt, me e drejtë, do të thotë që njerëzit merrën me thashë them edhe mbastash e them të ndërtojnë gjykime shtatare. Edhe pasa doon të mbajë në Moskë bëhet fjalë për diëtarë, edhe siç është bën te kimi e në radh. Edhe un po them, po u them që është sigurt 100% që ata ka, ka, ka, kanë kishë kuptuar fëndëti, sepse këtë lloj gjëje kanë dëshmuar diëtarët, e kanë dëshmuar diëtarët që kjo është kishë kuptimi i tyre, që kanë kishë kuptuar ji dashun do të them un un jam vet dëshmitar për të përpara llogjitë gjykimin që, që un e kam lexuar vet këtë çështje që e ka përmenditur te mia në librin e vet Minhajus Sunnabiye dhe nuk kam kuptuar për fjalvëti ato që kanë kuptuar ata të cilët pretendojnë që fjalë betimia është fjalë e përputhje të fjalëve filozofëve. ë thash subhanallah edhe mbas kalime të shekujve, të gjithë shtat shekuve akoma ngelet libri në haris kanane si me pretendon fjalë betimia nëse propozoim filozofinë të lloj fjalë e cila domodin në të vërtetë për puthin e saj, po ti ishte vërtet do ishte kufur që ncen nga feja. Edhe ti do t'i kohë të, të mirës, i cili ka, ka, dhe ka, ka, dhe ka qenë nga dietare, më shumë dhëitum vendi i sam dhe ka domodin ka ka dhën domodin një lloj dije tepër të veçantë. Normalisht ka qenë sukses për Allahu subhanahu wa taala dhe kjo tregon inshallah sinqeritetin e mallit që ka pasur ai njeriu me Allahu në mëdhoruar. Mbasaj ti dedikohen atë këto lloj shpivë vërtilla, normalisht njeriu i njeriu që është i drejtë duhet përpara se të flas për, për njerëz të tillë diës sigurohet mirë a janë me vërtet të vërtetë ato gjëra të vërteta a janë sakta apo janë të sakta sigurou para se të flas sepse vallahi nuk është gjë e vogël është shumë e madhe kjo është akuzë vallahi është shume Allaj, në, shumë njëre, kufru, po dhe dhe imien, e madhe edhe akuzat më në numërisht çon njerëzën tek kufër por çësa do ishte e vërtetë edhe akuzat e tjera kanë dhier për shërsëtimin timin e anësishtme domosdën e vërteta e vërteta do luftohet edhe ajo që mori kushtypi është subhanallahu me kalimin kaq shpejkuve prap ka njerëz të cilët mendojnë për imët e miën, mendimet fshija, edhe kjo lloj gjë nuk i bën farë dëm imët e miës, por desa libra të ekzistojnë, edhe vërtetë e vërtetë është i qartë kush dëshiron ai e lexon dhe e shikon, dhe bindet domosdhem që kjo lloj çështje nuk është domosdhem mendojnë ata të cilët janë e, e kanë akuzuar ata. Kjo është domosdhem një stil shembull që domosdhem mu duke nevojë për t'u treguar këtu dhe që kishtë e lidhë dhe mështë në qështë e në tonë për cilë në pëfrisim. Allah o di me mirë, në të fundë, sallallahu sallam ala nabinu, Muhammedu ala Ali, vë sahbë i shmejnë.